Kormányos Sándor, őszi szél. Csak hallgattunk. Én itt, te ott. És a percekbe szőtt kis csodák szétfoszlanak, még szemlesütve rohannak el az éjszakák. Messze vagy. A sóhajuk közt csókjaink emléke meglapul. A tűnő álmok nem ringatnak, csak vágyak fáradt hol. Most hallgatunk, én itt, te ott, és a némasságunk összeér, majd eltűnőve van szemünke, könnyű fátlat. Az őszi szél.